Vad heter hon? Vem? Åh, oh, hon. Hon heter Lisa Nilsson. Hur stavar du hennes efternamn? N-I-L-S-S-O-N. -s -s Nilsson. Kommer hon från Sverige? Ja. Vad är hon här i Kina? Jag vet inte. Varför frågar du det? Jag är bara intresserad.